O amado Antônio ainda está falando aí que é inteligente, que sabe cantar desafio, anda desafiando a gente. Vamos ver se eles são bons mesmo? É, estava falando aí sobre o desafio da lua. É, se vocês toparam a parada, vamos ver então. Vamos ver se eles conseguem cantar um desafio com nós. Ai, meu Deus do céu, Amado, vamos preparar então, Amado. Nossa、amane. Senhora, Antônio. Olha aqui, seus cabelos. Vocês que sabem que é topar a parada, vamos. Pode começar. Pode começar, comece. Comece. O que, que é isso, Antônio? Ai, meu Deus, acho que é o tal d i s c o v o a d o r Discovador? o Ai, Jesus, Amado, eu estou com medo. É isso mesmo, vamos começar. Vamos começar nós dois aqui? Quero ver se vocês são bons mesmo. Certo. Vocês pra m i m s ã o caipira, na burrice continua. O mundo está pra frente, para trás ninguém recua. Veja bem que os grandes homens já entraram até na r a E entraram mesmo. Quer ver s esses botinudos respondessem a í Nossa senhora, já começaram vendendo, né, a i meu Deus, já manda. Vamos rebater? Vamos fazer um viagem bacana. Diz que o homem foi na lua, nessa eu não acredito. Na terra não tem ninguém pra rasgar nosso infinito. Que um homem vai na lua, na BBA í l i não tá escrito. E não tá mesmo, né, a n t ô n i Ah, não, a mãe falou que não tá, minha mãe. Não tá o quê, seus caipiras? v o u fazer um verso bacana pra responder esses putinudos? Isso mesmo. Vocês moram lá na roça, não sabem. Das novidades, vocês não podem brincar com os homens da cidade. Fabricaram um foguete da maior velocidade. Aê, aê, n ê s ê aê, aê, aê, aê, aê, a p e r t a n d o nós ê aê, a e u ê aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, e ê aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, a É mais um show, mais b e m e s p e r t o A lua é um mistério que ninguém chega lá perto. É um segredo de Deus que não vai ser descoberto. E não vai mesmo, n Não pode. q que, que é isso? Você、ah, vai ver só, Mostrar pra esses b o t i n u o s Os homens já descobriram o segredo que a lua tem. Mostrou na televisão pra não enganar ninguém. Nós domina este mundo e outros mundos também. Aô, Aô! Só quero ver essa daí pra vocês. Vocês já estão tremendo, né? <risos> Ai, minha n o s a e n h o r a m a d o Vamos fazer um ver as b o n i t a m mas... a d o Vamos fazer. Ajuda nós, mãe. Bochalo, e u p e d i pra chão Gonchalo, pra chão Bente, pra chão Borges. Quando vocês f o r p r a lua, não deixa que vocês foge. Tomara c u e leve um coxe do cavalo de São Jorge. Se leva、ah, mesmo, minha se mãe. Se leva. a、ah, mas não fico com medo, não, m a mãe. Eu não t i n com medo, não. Vai a í seus m o t i n h、ah, õ e s Pera aí. Mostrar pra e l e Vamos lá, vai esse outro velho. Esse aqui eu não vou aguentar. Eu quero chegar na lua no prazo de poucas horas. Vou pegar esse São Jorge e botar ele pra fora. Vou montar no seu cavalo e cortar ele de e s p o r a e corta mesmo. Mas me corta. Ai meu Deus, a m a n t e falar que vai cortar o cavalo de São Jorge na espora, mano. Pode ser, essa eu não aguento. Ou, vamos fazer um beijo b a c a n o Vamos fazer. E hoje é muito poderoso, acredite no poder. パーへ、seus 後また Nós vamos entrar na lua, provar que não é mentira Vou fazer um desaforo pra vocês que são caipira Vou tocar minha viola e dançar o meu c a t i r a e dança, velho! q e dança! Ai meu n e u s senhora, m a d o prepara ai, a m o r a eu ai, o tô aguentando ai, amado! e u tô nervoso, não meu não Deus do céu! Não. Ai meu n e u s s e n h o r p a r e c i d a Quando vocês for pra lua, vocês dois já pir m e o pé Vocês vai ter uma surpresa na hora que o seis vier Nós p a s s a na sua caixa e logo achou a sua mulher que que... o não, r não, não, não. a que querida, não, vende e a mulher Toma lá, pega ai, meu é meu senhor, ele Ai, minha senhora é preenchida, mano Pode u e r na c a e t a Ai, ai, a Pega ele, pega、oh, ele、pê. Ai, meu Deus, pega a s u c a b e i r a mano Calma, calma Ai, a meu Deus do céu, Ai, m faz aí, a senhora Tá aí, amado, toma トマイカイカちあ、ん、トあト、トマイカ、トマイカ